«Гарний універсальний космоліт для мандрівок між планетами. Без дозволу його брати не можна. Та для вас я це зроблю». «А тобі потім попаде?» – обережно запитала Ліна. «Ще й як?» – зітхнув Рон. «Та хай, я не боюся кари. Аби помогти друзям, ходімо». Вони вийшли з будівлі, минули густий сад з пірамідальними фіолетовими деревами, Зупинилися біля срібної чечевиці, схожої на ту, якою вони летіли, але набагато більшої. Відчинився люк. Друзі війшли до корабля. Опинилися у керівній каюті. Сіли в крісла. Стіни корабля стали прозорими. Рон був мовчазний, заклопотаний. Він зосередився, видно було, що хлопець війшов в контакт з керівним роботом корабля. Сади будівля попливли вниз. Почали віддалятися, під космольотом розгорнулася неосяжна панорама планети, ріки, озера, далеке Бускове море, шпилі чудових споруд. Мало ми бачили, прошепотіла Ліна, мало узнали. Хотілося б ще побути на Ра, познайомитися з їхніми людьми. Ви ще повернетесь, пообіцяв Рон. Діти землі будуть нашими гостями й друзями. А тепер слухайте. Я розповім вам космоісторію нашої планети. Корабель безшумно пронизув імлисту атмосферу, поверхня ра пропала десь далеко внизу. Сонце зменшувалося, вгорі чорніло небо. Космоліт вигулькнув з крутих вихорів зеленкуватого газу, його охопила чорна безмір з вогнистим розсипом зір, і хоч діти землі вже бачили такий краєвид, велич космосу знов захопила їх, змусила завмерти в безмовному зачудуванні. Курс до сонця, сказав Рон, корабель сам вибирає шлях. Ми спочатку зупинимося на планеті вогняних вихорів, там зорієнтуємося, а тепер моя розповідь. Космоісторія Ра Життя на Ра виникло давно-давно, ще тоді, коли Сонце було блакитним гігантом. Ближні планети Меркурій, Земля, Венера були опалені жахливими вогняними потоками. На них виникали лише якісь організовані кристалічні структури. А Ра Юпітер Зігрівався вдосталь променями світила, мав безліч органічних форм, які швидко розвивалися і прийшли у своїй еволюції до мислячої істоти людини. Минали віки розвою. Над планетою з'явилися апарати, що панували повітряну стихію, у космос вийшли кораблі. Та ось учені астрономи повідомили, що сонце готується вибухнути. Лихо було не в тому, що вогняна хвиля вибуху мусила знищити все живе на планеті. Наука і техніка могли б зберегти все необхідне в підземних печерах. Загроза йшла з іншого боку. Після космічного вибуху Сонце мало стати жовтим карликом. Його енергії вже не вистачило б для Ра. Планета повинна замерзнути, захолонути. Так і сталося. Як передбачали вчені. Настав критичний час. Сонце почало розширюватися, охоплювало все небо. Люди ховалися в глибини планети. Вихор прокотився в космічний безмір, змі зра все живе. Минув час. Учені ра вийшли на поверхню. Мертва планета була покрита густою і млистою атмосферою. Крига, запустіння, смерть. Сонце не видно було за величезними густими хмарами. Кораблі Ра вийшли в космос, запрацювали дослідники. Сонце стало маленьким, жовтим, воно вже не могло зігріти планету. Почалися пошуки виходу. Учені запропонували два проекти. Один переселення на іншу планету, обрали Землю. Її сонце добре зігрівало, там можна було створити нову цивілізацію, інший проєкт передбачав довголітню перебудову клімату Ра. На це повинні були піти неймовірно великі ресурси, невтомна праця протягом століть, відмов від далеких польотів, від особистого щастя і насолоди,